Тільки так ми й могли дістатися сюди. Так то воно так, а от вельможна панна, наче з Христа знята, відпочину й минеться. Адже монастир у цій долині. Рукою подати, он і озеро видно, показав провідник на світло блакитну ладінь, що блискатіла внизу поміж дерев. Після двох поворотів наші подорожні виїхали на галявину, і Дарина зупинила коня, вражена чудовою картиною. Перед її очима лежала широка улоговина, яка нагадувала собою велетенську овальну чашу з світлим дном. З її синявих вінець збігав донизу оксамитними хвилями ліс, обриваючись біля озера прямовисною стіною. Плесо озера було нерухоме і, як найкраще дзеркало, відбивало все, що заглядало в нього. Схований в зелені монастир, частину зубчастої стіни, череп'яні дахи, невеличкий місток і купу сивих, похилених верб. Усе це, відбившись у чистих, прозорих водах, виблискувала там такими самими, коли не свіжішими барвами. Навіть блакить, яку подекуди торкнув рожевий подих ранку, у відображенні ще яскравішою. Певно, в цьому тихому притулку далеко від житейських бур і насильств Добре молитися, споглядаючи в прозорій високості підніжжя Божого престолу, розчулена подумала дівчина. І невже лиходії обернуть цей мирний рай на криваве страшне пекло? О, ні! Ти, невидимий творець, не дозволиш блюзнірам осквернити найкраще творіння своїх рук. Тумки Дарини полинули до Матруненського монастиря, і вона мимоволі стала порівнювати враження від обох цих монастирів. Вони були зовсім різні. Картина тутешньої природи заспокоювала людські пристрасті, від того душа поринала в тихе забуття. А Мотронинський монастир, розташований на високій горі, здавалося, ширяв над неозорим простором і своїм виглядом збуджував енергію, окриляв душу на подвиг. Години через три подорожні під'їхали до брами. Але й тут їм довелося ще довгенько постояти, поки докладні розпити і відповідні докази не переконали Черниць, що прибулі в монастир їхні друзі, а не вороги. І що гостя справді донька київського генерального обозного. Та й після цього у внутрішній монастирський двір пустили тільки Дарину, а її спутникам, запропонували скористатися гостинністю монастирського сторожа, який мешкав із сім'єю в хаті за брамою. Дарину з щирою радістю і зворушливими малитовними побажаннями зустріла сама ясновелебна мати-ігуменя і одразу ж запросила дорогу гостю до своєї келії. Відпочивши з дороги і підкріпившись келихом гарячого пива і смаженими в олії сухарями з чорного хліба, Дівчина в інтимній бесіді з угуменою почала розповідати їй про політичні взаємини сусідніх держав і про надію на збройне заступництво Росії, на яке, проте, можна розраховувати лише в тому разі, коли тутешній православний народ повстане на захист віри і своїх потоптаних прав, та коли це повстання розростеться до грізних розмірів. Тільки тоді, побачивши цілковите безсилля сусідньої країни, небезпечне для російських кордонів, імператриця пошле свої війська, щоб навести лад. Небагато втіхи привезла ти люба панна, сумно зітнула Ігуменя. Рветься наша надія, мов павутиння, бо коли б нещасному руському людові пощастило ріками крові вгамувати хиже насильство латинян і люту сваволю панів то й тоді виходить до знесиленої шляхти, прийде могутня допомога і встановить лад. Сиріч втихомирить чернь, яка збунтувалася проти панів. «О, ні, не те, свята мати Серафимо!» – палко відказала Дарина. «Намір цариці, наскільки мені вдалося те вивідати, забрати цей давній руський край під свою державу». «Вона шукає тільки слушної нагоди для втручання». Понеже без неї сусідні держави Австрія і Пруссія, які також вважають себе протекторами Польщі, можуть виявити невдоволення. Ох, видно прогнівили ми Господа, сумовито захитала головою і І він одвернув від от нас недостойних лик свій. Загинути нам лишається чесно померти та й годі, бо поки ясновельможні протектори гнутимуть один перед одним кірпу, Шляхта нас геть замордує і винищить.